by ons e-kerk e-kerk wat staan vir elektronise kerk, omdat het nou nie een fysische kerk is nie e-kerk is die sending arm van netradio SA en ons webwerf van net netradio SA vind jy by www .netradio SA.co .za Die e kerk probeer om uitvoering te gee aan die opdrag van die hoofd van die kerk, Jezus Christus, wat hy in Matthäus 28 vers 19 aan die kerk beveel. Gaan die jylle wereld in, maak disciples van al die nazies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek jylle beveel het. Dit is een waai belangrike opdrag en dit is net een groot voorhef dat ons per internet radiostasie net radio SA, wat wereldwijd uitsaai sonder muren en grense dat ons al die nasies op die aarde op hierdie manier kan bereik. Sal dis goed wees as jy baat vind by hierdie sending arm, hierdie stasie om dit te deel met jou kontakte, so dat hulle ook die geleentheid kan hee, om self te luister na die verkondiging van Godse woord. Het is altyd net een groot voorig om mense welkom te heet, waar jy dankie vir elkeen van julle het ingeskakeld, die tyd uitkoop, om in te skakeld hier by ons Erediens. Prediker is ek self, Dr. Tine Eilers, Ek saai uit van uit Airene, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika Ons gaan eerstens saam bid Daarna gaan ons ons algemeen christelike geloof Belui in die woorde van die apostoliese geloosbenuidnis En dan is daar ook een Engelse weergave wat gesing word Door Steve Green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 jou son sterf wy die wat in ons sonda en hulle lei ons nie in die versuik maar verlos ons van die boosheid van die Leie ons algemene christelike geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis? Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Schipper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleie het onder Pontius Pilatus,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 A sacrifice for sin. He died then rose again to ransom sinful men. We believe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 unhindered by cross of man his church upheld by his hand One who remains a faith is not subject to season. gaan luister na lofsang en aanbidding, omdat die mens as gelovige, en dan praat ons nou van in die christelike geloof, sy hoogste roeping is om God te aanbid, God die enig vader, sjeen en heilige gees. Daarom is hier die lofsang en aanbidding deel van ons kertelike liturgie my belangrik het ons onself afsonder, en terwijl ons daarna luister die woorde, miskien bedink of daar oor pyns of saam neerie, of ook selfs saam syng, hoe dit ook al gemakkelijk voel. and fell Was that someone you You may have longed for added strength Your courage to renew Do not be disheartened For I have news for you It is no secret what God can do, what is done for others, He'll do for you. Salm 139 verse 13 en 14 staan die volgende. Heere, u het my tot in die fijnste detail gemaakt. In die baarmoeder het u my gevorm. Ek wil u prijs, omdat u my so vol maak geskip het. U doen wonderlijke werk. Ek weet, Dat u groe dinge kan doen Die thema van die boodskap van Wil ek noem God wil ons volledig restaureer God wil ons volledig restaureer Die preenkie waarmee ek wil begin is die gedeeltes van Haggai en Zachariah, daar die twee profete wat geleef het in die tyd toe die tempel verwoes geleed het. Net Rienis daar in Jerusalem. Nou as o mens mooi volledig kyk na die skrif dan verteenwoordig daar die gereëneerde tempel, verteenwoordig ook maar vir my en vir jou, elke mens. Omdat die duivel die eerste mens, Adam en Eva sy leven gereëneer het, het daar die effect, daar die nadelige nagevolge, deurgedring na alle mense toe. Amal van ons, luie onder daar die nagevolke, daar die nieuwe effecte. So die verwoeste tempel is maar ek en jy. Jy sal onthou hoe dat Paulus vir ons probeer ons aandag vestig op die feit dat ons een tempel is. Jy sal het onthou dat hy sê, weet jy dan nie, dat ons een tempel van die Heere is. Dit is die centrale gedachte, min of meer in die skrif, waarmee God ons gedagtes wil lui as ons kan dink in termen van die tempel in ons kan sien as die tempel, dan sal baie dinge vir die mens begin duidelik raak in Godse raadsplan. Nou in die dag van Aga en Zachariah, het Zachariah nou gekyk en gesien hoe dat die Heere verwees dat die tempel weer herstel gaan word, alhoewel hy daar in reëne is geleed, en alhoewel ek en jy ook al daar die dinge geërf het van die eerste Adam, wil God ons weer herstel, en so het hy dit aan Zachariah gewaes, prachtig om te sien as mys daar die woord ontleed Zagaria in die Hebreeuwse taal die Hebreeuwse taal klink het meer so Zagar Jahu het beteken die Heere denk aan my God denk altyd aan ons dit is Godse centrale focus is die mens Die skrif sê selfs, hy bekommer hom nie oor die engele nie. Maar hy bekommer hom oor Abram sy nageslag. Heet, moes as die mense gelovige is, dan is jy moes van die nageslag van Abraham omdat hy die, ene, die eerste gelovige persoon was. En hy die vader dan van die gelovige is. is en as mens Lukas 16 ook lees die sê in de Hava persoon gesterf het en hy Abraham van ver afsien en hy praat met hom as vader Abraham God is rechtig in ons geïnteresseerd en sy focus is op ons ingestel net soos hier die psalm dichter dit hier vir ons stel in verwondering in een sekere sin, heren Jy het my tot in die fijnste detail gemaakt. In die baarmoeder het jy my gevorm. Ek wil die prijs, omdat u my so vol maak geskip het. Jy doen wonderlijke werk. Ek weet, dat u groot dinge kan doen. Nou God kan groter dinge doen, as wat ons selfs kan droom. As ons na onszelf sit en kyk, kyk na die detail van ons lichaam, kyk na jou hande, kyk na jou vinger afdrukke, wat alles uniek is, niemand lyk soos een ander persoon nie. Ons is uniek gemaakt, God het ons in detail unieke mense gemaakt. Soos Zachariah, sy naam, wat beteken die Heere het my onthou, die Heere het my nie vergeet nie, die Heere het my onthou, hy het aan my gedink, hy dink aan my, steeds en voordierend, nou ook terwijl ek en jy hier bezig is, kan ons dit maar weet, God weet nou van ek en jy wat bezig is om te luister, maar God weet nie net dit nie, hy weet ook wat in ons hart omgaan, hy weet ook wat ons nodig het, hy dink aan my, hy beplan rondom my lewe, mense kom nie somme mannet per ongeluk oor jou pad nie. As ons nou dink aan Johannes die doper wat, ge, wat gebore is een specifieke tyd, net op die rechte tyd, omdat hy die stem is van die een wat roep in die woestijn, wat allang kaldeer Jesaja 8 eeuwe voordaardie tyd al het Jesaja dwars dier die eeuwe gekyk en het die Johannes gesien hier die stem van een wat roep in die woestijn fijn beplan omdat hy Jezus moest doop nou my boete en sysie die Heere beplan ook ons levens hy wil ons help, hy wil ons laat sien, hy wil ons laat dink aan alles wat hy mee bezig is, daarom in die skrif openbaar God sy hele raadsplan aan die mens en wanneer ons in die skrif lees, dan kan ons uit die aard van die saak maar net focus op een klein gedeeltekie, dit was sê daar waar ons oog nou val, daar waar ons nou bezig is om te lees. Maar ooral is dit God sy stem, ooral is hy bezig om te praat, ooral is hy bezig om ons te herinner aan die feit dat hy vir ons lief is, dat hy vir ons omgee. Hy het vir ons groot dinge in gedachte. Groter dinge as wat selfs die psalm dichter daar vir ons raak sien. Groter dinge. In detail. En ek wil... Die vrymoedigheid neem om ons gedeelte aan jou voor te hou Oor die wederkomst van Jezus in openbaring Oorstuk 22 En dan lees ek vanaf verse 6 En lever kommentaar soos wat ek geluid voel Toe sê die engel vir my Hierdie woorde is betrouwbaar en waar. Die Heere God, wat sy gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wees wat binnenkort moet gebeur. Net soos wat die Heere daar in die dag van Zachariah, terwijl die tempel daar in Rienus geleid, gewys het door die engel wat daar verskyn het met die maatband hoe alles gaan restaureer, alles gaan recht maak. Net so het Johannes ook in die teenwoordigheid gestaan van die engel en wat aan hom sê dat Jezus vir ons wil verduidelik wat binnenkort moet gebeur. En Jezus sê toe, kyk, ek kom gauw, Geseend is elkeen, wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. En ons kan dit maar glo, dat as Jezus iets sê, dat hy dit werkelijk so bedoel, en as hy sê dat jy geseend sal wees, dan sal jy geseend wees, en hierdie woorde geseend is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Ek wil sê wanneer die woord gelees word of jy self lees en jy neem dit ter harte, jy neem dit asof dit werkelijk waar van God self kom vir my of vir jou. Want God skryf vir jou, hy skryf vir my, hy wil hee, ek, moet dit ter harte neem, en hy wil hy jy, moet dit ter harte neem. Dit is ek, Johannes, wat het alles gehoor en gesien het. To dit gehoor het, en gesien het, het ek voor die voete van die engel, wat het alles van my gewaas het, op my knee neergeval om hom te aanbid. Johannes was so in verwondering en in vervoering oor dit wat hier aan hom openbaar gemaakt word dier een engel wat hierby staan dat hy in hierdie verwondering wou neerval en hierdie engel wil aanbid en nou luister wat die, die engel onmiddellik vir hom sê pas op, moet nie sê toe vir my, ek is een mededienaar van jou, en van jou medegelovig is, die profete en die wat die woorde van hierdie boek ter harte neem, anbid God. Die onmiddelike rechtstelling van die Engelse kant af, om vir hom te sê, nee, nee, nee, moet nie, moet nie, dit, moet nie, moet nie mense anbid nie, moet dit nooit doen nie, anbid. God, onmiddellik, net so met die mens onmiddellik as daar aandag is van mensese kant af na jou wat jou wil verhef en jou op een soort van een verhoog plaas, met die mens dit altyd onmiddellik moet probeer om daar een rechtstelling te maak in mensese denken sonder om aanstoot te geef soos wat die engel dit hier baie mooi vir my hanteer, en vir hom sê, pas op, moet nie, ek is maar net een mens, nie, hy is engel, ek is maar net mede dienaar van jou en jou medegelovig is. Antbid God. Soos ek en jy Godse woorde ter harte neem, dan moet ons God antbid want dit is die invalshoek wat God gebruik by een mens dit is jou gees en die feit dat jy in jou gees God aanbid want die bybel sê dit ook vir ons dat God soek mense wat om in gees en in waarheid aanbid aanbid kom ons aanbid God dit is ons hoogste roeping is om om te aanbid. Net soos wat die jimmelweesens reg rondom die troon van God voordierend bezig is om te doen. Is om God te aanbid, want my boete en sessie van die Heere wil daar die momente gebruik om in ons te werk. Hy wil hier die restauratie werk soos wat Zachariah dit gesien het en soos wat Johannes dit gesien het. Wil God in fijn detail in elkeen van onse levens doen. Verder sê hy vir my, moet die woorde van hy die profetiese boek geheim hou nie, want die eindtijd is nabui. As God met die mens praat, uit sy woord, moet die mens dit nie geheim hou nie. Mens moet dit deel, mens moet getuig daar oor. Nu weet ek, ons is nou nie, nie amal van die selfde persoonlikheid nie, en manier van communikeer, is nou nie precies die selfde, by elke mens, ons het helemaal die groot vrijmoedigheid, om somme net met mense te praat nie, maar vir daardie rede, kan een mens iemand, by voorbeeld, voorstel aan, een prediker, aan een kerk, aan een gemeente, aan een radiostasie, soos hierdie, indien een mens nou vertrouwe het, die mens, sal iemand ons dan nie verwijs na een plek waarin jy waar geen vertrouwe het. So zou dit nou waar wees, dat jy denk dat die, die radiostasie iets vir iemand kan beteken geestelik, dan zou dit goed wees om hier die inlichting met jou kontakluis dan te deel. Want ons moet dit geheim hou nie. Ons moet nie die informatie van Godse woord geheim hou nie, want die einde is nabij. Ons kan nie wacht tot dit die einde is nie. Aan die einde van die mense lewe, sê die skrif, die mens is bestem om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. So mens kan nie hierdie soort dobbelspel aangaan om mense nie te waarski nie, om nie in te lig nie, vir sê van die ewigheid en van Godse raadsplan, nie om mense bang te maak, te, maar opgewonde te maak. Wanneer God praat, dan gaan dit oor restauratie, en oor restauratie moet die mens opgewonde wees, net soos enige iemand, wat iets bezig is om te restaureer, sê dan maar een tafel of een stoel, of een deur, of een huis, of een vertrek. Het weer te restaureer, opgewonde om dit dan te kan doen. Nou net so as God is opgewonde, hy is in my geïnteresseerd in die detail van Psalm 139 want ek is beplan God het die doel met my leven hy het die unieke doel met my leven alles is daar miljoene, der miljoene der miljoene mense dan is God nog altyd geïnteresseerd in my en die uniekheid waarmee hy my gemaakt het en waarin hy my wil gebruik. En die man het wil gebruik soos mens om mekaar misbruik nie. Nee. God gaan nooit skuldig wees aan so is nie. God is bezig met restaurasiewerk in een mens waarvoor jy om eeuwig dankbaar gaan wees. So sien ek dit, mense wat kroone ontvang, koninklijke status ontvang, wat neerbuig voor Jezus en die kroone van my kop afvat, en het voor sy voete neerleem vir hom sê, jy is waardig om hier die te ontvang, want dis hy wat dit alles doen. want die eindtijd is nabij. Dan gaan die gedeelte voort en sê, wie kwaad doen, moet voortgaan, om kwaad te doen. En wie veil is, moet veil blij. Maar wie doen wat recht is, moet voortgaan, om recht te doen. En wie heilig is, moet heilig bly. Die Heere wil ons help, as jy iemand is wat nuig na God toe, dan sê die Heere vir ons gaan uit voort daarmee. Nuig na om toe, dis in elk geval hy wat ons in staat stel om alles te doen wat ons gaan doen, soos wat Paulus dit in sy Philippeense brief, hy mooi uiteen sit, dat God werk in my om te wil sowel as om te doen wat God baag dis God wat dit so in my in my werk en die mens kom dit al hoe meer achter hoe meer jy oor die grootheid van God denk wie God nou eindelijk is en hoe hy alles in stand te hoe hy die niks die ganse heel al in ansijn geroep het en dat elke breukteel van een seconde in stand hou, net so met my en jou. Die feit dat jy nou kan sien, is absoluut absolute wonderwerk. Amper onverklaarbaar. Al gaan jy ook na, in, in op die wetenskap van hoe mense so, so oog nou werk, en hoe die beeld daar binnen in jou oog val, so dier die lens daar op die retina, achter op die geel vlek, en het word oomgezit in een elektrische impuls, en het word na jou brein gestuur, dit is alles een groot, absoluutig groot wonderwerk. En ek en jy kan sien, as kan ons oor rond beweeg, as kan ons kop rond draai, kan al die dinge waarneem, wel as sommige mense is wat blind is, dat die kan sien, en met alle respect, en achting eerbied die 200 mense wat hy kan sien het. Net uit dankbaarheid, in verwondering te staan oor alles, en mense, ons het maar net gepraat van die oog, wat van jou oor, wat van jou smaak, wat van die feit dat jou hart klop, en dat hy normaal klop, en dat jou bloed dwars dier jou lichaam gesirkuleer word dat die sierstof opgeneem word by jou longe en dat na die rest van die lichaam gestuur word dat jou nieren werk Jo, een mens in nieren doen so fantastische groot groot werk vir jou lichaam en God hou dit alles in stand en moet een mens God aanbid daarvoor, want God wil my nog allo meer en meer en meer restaureer, met die oog op die eeuwigheid, hier leef ons maar amper met die oog op die teenwoordige, om hier te kan oorleef, maar daar is eeuwigheid, en God wil ons gereed maak, vir die eeuwige lewe, om tot in alle eeuwigheid, saam met hom te wees. Vers 12, Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gauw, hy het dit nou al daar in die begin gesê, nou sê dit weer, ek kom gauw, ek bring die loon saam met my, om elkkeen te beloon, vir wat hy gedoen het. Blij moet bykie daarna luister, hy moet dit bykie oordink, dink dat dit Jezus is, die vleesgeworde God, die Soen van God, wat hier sê hy gaan gauw kom, en hy sê, ek bring die loon, saam met my, om elk te beloon vir wat hy gedoen het. Mens wil amper vir iemand sê, as jy hier so lees, plaas jou naam ook daarin. Elk een, by elk een. Om elk een te beloon vir wat hy gedoen het. As mens die woordje elkeen man het vat, en jy plaas jou eie naam daarin. Ek bring die loon saam met my, om elk een, en dan jou naam daar te zet, te beloon vir wat hy gedoen het, hy of sy. Ons gaan eendag voord die rechterstoel van Christus verskyn, volgens Paulus, om te ontvang vir dit wat ons in die lichaam gedoen het, net soos dit hierstaande is, maar net die echo dan van hierdie woorde van Jesus self hier, nou hoekom sal ons nou so'n risiko waag om God nie toe te laat en te vertrou om in my te werk so wat ek ook al doen, Godse goedkering sal wegdra nie. Dit nie wonderlik wees nie. Dat wat een mens ook al doen, soos Paulus dit sê, hy sê wat jy ook al doen, doen dit tot eer van God. As ons dit kan doen, dan ons sal ons vrymoedigheid heet teener God. Dat wat ek doen binnen in Gods raadsplan inpas, en God sal daarin vir my help en hy sal voorsien, al is dit dan ook moeilik, soos Paulus' sendingreise wat hy aangepak het, wat moeilik was. Maar dit was alles dier God beplan, hy was die hele tyd binnen in Gods wil. Daarom kon hy te midde van wat die omstandighede ook al gewees het, vir mense sê, wees altyd bly. En dan herhaal, hy sê ek herhaal, wees altyd bly. Dit kan toch net wees, as ons die blijdskap van die Heere in ons het, namelijk dat hy met my is en waar ek ook al gaan en wat ek ook al doen, god Godse so stempel van goedkeuring dra, soos wat ek optree, wat ek ook al doen of ek eet en of ek drink en of ek wat ook al doen, sê Paulus, doen dit tot alles tot eer van God. Dit is vrijheid, dit geluk, dit is blijdskap. Want tydelike dinge, tydelike blijdskap, tydelike vreugde, tydelike liefde, beteken eindelijk nie veel nie. Dit is maar net gereserveer vir hierdie tydelike tyd, wat voorbijgaan, dan breek die eeuwigheid aan. En God wil ons voorbereid vir die eeuwigheid. Net soos wat die psalam dichterde, die sê, terwyl ek in die, my baarmoeder, my moederse baarmoeder was, het hy my daar in fijn detail, wonderbaarlik om mekaar gesit. En soos, net so is God nou bezig om in ons te werk, net soos wat ons dit in Zachariah sien. Daar waar Jeesua, die priester in die tempel staan, waar sy vuil kleren uitgetrek word en skoen kleren aangetrek word, al daar die verwysings na kleren is altyd maar die werke, die goed wat ek en jy doen. Nou hou dit bykie in gedachte as die Heere dan sê, een mens sy beste poging is jy sy vuil wegwerplike kleed. dan klink dit ons nou baie soos die predikers en alles is te vergeefs, dat die mens ook al doens is te vergeefs, is gejaagd na wind, dis wat God in ons doen wat iets beteken, hy werk in ons, hy doen al hierdie herstelwerk, hierdie restauratie, wat in ons hart gebeur, dis waar God werk, hoekom? Omdat alles wat ons doen, alles wat ons dink, alles wat ons beplan, kom uit ons hart. Daarom wil God, hy dat ons ons hart vol om moet gee. En het dan nou verstaan, dat het beteken, ek plaas dit in die hande van die skipper, van die hartschirurg, van die pottebakker, wat my gaan herskip, restaureer, so God een welbehaasel hee in alles wat ek doen. Ek is die Alpha en die Omega vers 13, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseend is die wat hulle kleren was, so dat hulle recht kan hee op die boom van die lewe, en door die poorte in die stad ingaan. Geseend, geseend, geseend is die wat hulle kleren was, so dat hulle recht kan hee op die boom van die lewe en door die poorte in die stad kan ingaan. Nou waar gaan ek en jy ons tere was? Want het gaan hier oor ons dade, dit gaan oor diep geestelike dinge, dit gaan soos daar in Zachariah, waar die engel bezig is, en engelle bezig is, om die vultkleren uit te trek, door Godse genade, en door sy ingreep, in die menselieve. Nou, hoekom sal ons nie staan dat God dit aan ons kan doen, want ons lere gewas kan wees nie, en so ons, die recht kan hy op die boom van die lewe, kan hy onthou daar in die begin, Genesis, Adam en Eva, kere besluit geneem, nou moet hy uit, en die Heere sê, nou moet ons net keer, dat hy nie nou van die boom van die lewe eet nie, want dan sal hy vir ewig verloorig gewees het, want dit sal dan hy ewig lot beslis het, en verseel het, maar nou kan ons weer teruggaan maar dan moet ons klerige gewas wees, so dat ons dan die recht kan hee op die boom van die lewe, en door die poorte in die stad kan ingaan. Buitenkant is die dwaarleeraars, die bedreers, die onseedlikers, die moordenaars, en die afgegoorde dienaars, en amal wat valsheid lief het en het doen kom ons vra die Heere om ons te help dat ons geseend sal wees dat ons geseend sal wees waar ons ook al beweeg, wat ons ook al doen dat het geseend sal wees dat ons wat ons ook al doen met rein fijn linne aan sal doen Laat ons licht dan so skyn voor die mense. Dat God daardier verheerlik sal word. Amen. Baie dankie vir die feit dat jy ingeskakel het, dat jy geluister het, die tyd uitgekoop het om te luister na hierdie boodskap van restauratie as dit iets teken vir jou en aan iemand wil bekend stel dan kan jy dit vind in ons archief by www.netradiosa.co.za waar een mens dit soms so online kan luister of dan aflaai en op daardie manier dan daar kan luister Om 16 uur DV van middag boekvoorlesing en om 19 uur DV stem van hoop ek bid dat jy een wonderlijke rest van die sabbat sal ervaar god Godse vrede met jou sal wees en dat jy rustig alles sal kan doen wat jou hand vind om te doen en daarmee groet ek jou hiervan uit Irini Pretoria Suid-Afrika Shalom Vrede Wie is vas die vier wagters toe God en op die berg horib Es ding met die brand en die deur en wat nie wou uitbrand het sy aandag getrek. To hier Heere sien dat hy naderkom, roep hy moes, is hy die door een bos. God sien, moet hy naderkom, trek hy toes, staan by. wat ek is dit het jy al van God in die Oud Testament